بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الخاتم دی کتاب دمخ کی سربت او دی انوان وضاحت و تشریح مقدار دا ابوابو پا کتاب الخاتم کی بیاد آغا ابوابو پاکی چکم حدیث دی وضاحت و تشریح دا امور پای مقام کی مطلوب دی ربت دما قبل سره دالي چا امور ذکر کې دنه په یباني زینت رازيده پر د ظاهري کم ځای دي کم نه ځای انا خاطر هم د دریو سره تعلق ساتي د نام د زینت د په اړه دی باب کې د بیانونو کې کم قسم خاتم جالو د پااره دی او کم دې سا دپاره دی او کم نه جایز دی دسې کې پیت ذکر لکر کې په کم کې پیت بند دیخواتم استعمال په کار دی خ لاس کې په ګې لاس کې کمګتو ک استعمالول په کار دی غم دیې سم ساتل په کار دی دا امور بدل دې ذکر کړي زینت سرا ظاهري زینت سرا له تعلق ده اگر چې کله کله ضرورت په بنا هم دا جوړول شي خاتمه او خاتمه لره خاتم خاتم ختم نه ماخوذ دي ختم په معنا د انتهاء او اختتام سره هم راځي او ختم اما نن د موهر سره عمره دي جوړ په درميان کې منا سبت ادا ده چې حتی تامو شي نو محرم کې وایي ان دیو جنا دی تم خاتم ویلې او ګوتوانی هم اطلقي ګوتې ته خاتم پدې او جوي چې نبیوله صلاتو والسلام چې ضرورت په بنا باندې کوم ګوت جوړ کړه نو باقي موهر اصید زینت دپارنوارن. موتاز و خاتم، حمیلش ای خاتم حمیلش. موار هم دیو ختمون کے اونکے. کتاب الخاتم کی اتع ابواب اول باگ دے باو ماجعہ پی تی خاز الخاتمی. بیان دے اغی کی چراغل لی. بجوڑا گولو دو گتے کی. ن بیا لات والسلام چې کله سله د وله او اپس مدیې منورېته راغلو ایرا وړلا چې بعضې مولوکو تختونه وي سرراتته پ او دوزی او وختونو کې نورم باندې جهان او خاقانه وتوی نو خبر شو نبی عليه الصلاه والسلام کله ملوک لاجم او خدګوري شپه باندې محرواله شي کم ختمه نه ني نو اخر گذاري نه ګل نو نبی عليه الصلاه والسلام غته جوړه او اوparagraph وت کې نبی عليه الصلاه والسلام مہرجو مې دې ګوتي مبارکي مصنف ذکر کړني او حديث انس ته کم چې قطعدد انس ننخل کړې او دیم حدیث ته انس کم چې ظهري داغه ذکر کړې حديث حديث د قطعدد انس کی سې دمرې چې نبی عليه الصلاه والسلام ن سپینو زرو ګته جوړ کړړو او پا کې نه ق د محمد رسول الله او کم حلیث چې زوریي ان انزی ک کوي نو اوروسته با ک دی د په بعضې تکو کې دا چې ل سرلا سلام خاتم د پ زو جوړ کړو د ذهبو چې خلکوم جوړکلو نوبییر اسلام چول د نغ زار. خلقون بازار خدای په اړه یو ترې څخه کیداري چې نبی عليه سلام والسلام نسپینو زره بوته جوړه کړو خلکو جوړه کړو نبی عليه السلام غزارک بل حدیث دی یو مرده رضی الله عنهما نباګي څیداری چې نبی عليه الصلاة والسلام د سترو زره بوته جوړه کړي وا خلکو جوړکلا نبی عليه السلام او غزارک مې رس په نظر جوړه دا غزارہ ذکر نشته امام بخاری رحمه الله حدیث د انس او دوانه په پوسه ذکر کړه د امام مسلم هم ذکر کړه له اکثر محدثینم دا وایي چې په فاک کړه د محدثینو په خبره چې ظهری توهم شوه کما ګوت جنبی له سلام گزار الله نظر سنو وته هر سپینو ګوت نو وته نو او دا حدیث صحیح سنن بخاری مسلم کیم ذکر دے؟ او زغری دے شو. کی ذکر ہے اور امامی ظہری اگر چہ دلیل پائی سڑے وہ ہم سب سب سلسلہ جماعه کی کتاب الطہارت کے مطابق خبرات ترشیح حنا اللہ, اللہ بعد یو لماؤ دی بارے کی مدغدہ وہ خبر کر لدن. او باز توجيهات کړې علامه هندي سي ابو الحسن حاشدني صحيح کیدا توجيه کړې ده چې انصر جاهو اغرهه ميماوي زهري نقل کړې ده مقصد ده نه دي چې نبي دا غوت اچولې وا نسبینو زرو پريچت چې نه دا ناروا وا ورګي دا اي مقصد ده چې نبي رسول جوړ کړا موهر په لغه وله په بغواته کوله به نسبه ضرورت په ټیم کې چې کوله موهر لگاونه لاس ته راوړ نور مدا برتوه چې وړي پدې زمونږ د امامي ابو داود چې دا سنانم دام عالمي نو بدر کې به ظهري وهم را واستو ضرورت مشته ظهري د لوی پاي امام يو د بیر مخ کتاب ته کتابو ته حرکت کې شو چې د وځي معنا هم دا کړي وو امام ابو داود څخه تم نه امام سے کہ یہ ماخندرتنی به سم کلمیت الخلات دونکو ته عبارت شدونه زما نه دا کړو ما دا یو خبره چې د گوتي غسل الذي دي کرنا جایز دي شو اپیو مالې کيو په وخت کې غسل او چې ضرورت ورتنی نه ترک اولاد سنګج شهادت شمعن کله قاری سي کر کړل ا حديثم بری دراللت کې متن كتابو كتاب اللباس کې لسترو ثلبوس الخاتم الا الذي سلطان نبي رسدم له خبر نه منکه لوم يودين منکه لچ غت واهوندي سيواد بادشاہنا او د قازينا له صاحب د اجتنبل سو دي ونه موږ د طالبانینو دا غتي پر اسکرنه پمابره بوزرا د دې چې څه د کارن لري بلکې بعضي علما ودیته حضرت نه بغیر استعمال کوره شانه وې خو بهر حل ذکر دي چې مقرانه شنو نفس ي مباح لنفس سواقه به نيشته دا ان يمه سردا چې تخې کاری از دې نه خو زنا نو کار چا ودا غوته متي پلاس اړيجال کاردان وي له سره ضرورت پوهي نه کله ضرورت استعمال وکړو الله سبوع يا رب کم بوي يا رب اراده او ابن بيلي سلام تي سلام چيري کي لوي کي باج عجمه تعويري شوديونه لوي كتاب مگر پمهر فتح ذا خاتما من لي السلام جوړك لگوتا امي في ذا اس بينو زرونا ونقش محمد الرسول الله او نقش کلي باقي محمد رسول الله یعنی امره د دې کلېو پرنه بهره ته ومنه نقشې یې دا, دا, كرهو دا, كرهو دا, دا, دا محمد, محمد رسول الله په دا رغوت کې لیکو ان دا په کم ترتیب دي سيده جملہ وک نورمون 22 د معلومه محمد رسول الله ما دې نور روایتنده معلومي کې جلا اله الا الله محمد رسول الله مجموعه لګلې بازی و چې دي شو چې څنګه ویل چول محمد به رسول به ان او بادره وتن عالمي چې نه الله سترن رسول سترن محمد سترن الله بار رسول مهز محمد بیا څنګه دې چې شو نماز وي چې داسې لګا څنګه چې د موهر په ترتیبه نه کاغذې کول نمچه موحر و لگه نغا سده و لگه او بازی ویچننا نکلم نقل شو سده و موحر و مسته لگه دو هذا من حسائسه صلی اللہ علیه و دو غتووی ودانه بیر اسلام خلاص کی حتا قبضه وفي يد ابي بكر حتا قبضه يني قبضه وينره او پاینده مار کی حتا قبضه په يد عثمان نا سره وا سره وا ما بين ما هو عند بير عثمان ده اومه ده کويسو استرا ديري عريست نا قبا مهلك او امرو کو اسمان رضا و او قویی فانوزیحاتو ایخو نیستی کی او بےویستیشو او اللہ مقدر آلی قدرت حاصل نشو پد مندل وزا در جگوتا امباد روایت رکر از بخاری کیدید دریوری زمان رویت مگراد او سپاکی در جگوتا نمو در جگوتا نمو دینا اپیز ایم نے حجر لکلی ریش پتن او گوتا کیسا سیرو کمو زیر جره سليمان عليه السلام فوقته څنګه چې بعضي په سيرو نه کړو دا هغه وایي د سليمان عليه السلام نورکشه حکومت د لاس نه راو تفسیري روایتونه یې یو غنښته نو د سليمان د اونځ د غتو ورکه شو حکومت کیدا شي تلاپات وکي شو بیا غتو جوړکلا اباكي محمد رسول الله لکلو اوغت هلو او کمتی د نبی علی صلوتو و سلام الله داس بین حضور نو او برثیر روایت کی رضی كله فصحه منهم بالزون و توله و غمیمری بالزون دې حدیثو درست حدیثونه کې ښکارسته وای هبشی او هلته وای د تنو پینو نو نو ممتاز ودا چې وکن کې وکن چې لون یا جوړون کې حبشی او کنه د دې دا فص حبشی شي د حبشو او کانه نه بیا به دا په تععدود دخوااتتی ې محملو شي یوګ اوغ چې هغه د پسې هبه شو بل اوغ چې فسو هم می می نه هدي دلای مر جللهوه چه ده کم دق خبره ده اختلاب ده که لشتا شاول نبیل اسلام گوت رسو نو جنو کروه دا اگه غمه گرزوال اغت ربت چه ده ورغوی تنیده فاکی محمد رسول اللہ سلام لیکم جو رو برخط خلق گوتی رسو نو شکر نبیل اسلام دیود روالا چه ده جوڑی کرده رما بیه اغت ویشت او یوی لا الیسوه ابدا زناه ودمدام شا بیجو رو برگوتا نسپینو نج پاک محمد بن رسول الله بیووس راوغه تپسرنه اب بکر بیووس په زو وکن عمر بیووس دا تاسو عثمان تبيچ وقیش کی دې عریضه هم دې عریض دا محمد بن رسول الله پریګی کوم ندام د دې لپاره چی دا خد د نبی رسول الله تر نه لہذا یو کس د بل مہر نش استعمالو لیکن په دې نه هیڅ ګاله چې دا غوتو په عمر سمو او ابو بکر سمو او عثمان سمو هيو نه بل غوت نه استعمال نه بیا نه سپه دا جواب نه چې دا غوت ستل ځو سره دا تبرک د پاړه و دا موهر د پاړه نه و یو کلی پرد موهر دی ول غولو نو خپل موهر مه مشکل کو دا هیڅ رسپ تبرک د پاړه پیدا و دا نو چرونځدار چې دا غوت خپل ولیکو نعو بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو دکوتی لکو نیم القادر اللہ نیم القادر اللہ او بازی کرا زیل عبدن زلیل لربن جلیل نعو بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو دکوتی تنگا مہارو عبدن زلیل دا ختم هغه د جری کی دا زهری انانث کمروي ذکر ده خاتم مہر رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله وسلم وجود درمیان کی تاسو شمایلي کی وکاسو سوای ده حدیث او هر پیغمبر ل الله پاک کیمنه کی خاتم ور کړی اپ خیل اسیلا زمون نبی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم خاتم د دوونو غو په منز کړه دغه واخو هی ذاتی وان کړه او محمد رسول الله لیک بعض ویداسي دغه مفطری په شکل نو خلق کړ په ایدہ مہر د نبی علیہ السلام چې کومه دوه غو په درمیان کې وي طرف ترته مایل دا پیدایې یېشو کنا د به ستن پسو او کده هجرت نه پسو دا ټول اخوال په خلکو کې صحیح قول الله دې چې دا د بیا ست نه پس نبی رسول الله و سلام سره غږیدل خدی خدی اللهم جاءت في خاتم ذهب و نقله حتى مستقر قال هذا النور او حتى عن فاطمه الثاني رب الرحمن يحب و صبن كان يقول كان الليل رباني و كان ملك طهاق ابن راوي دي ديمامي ترمذي په غو باندې ډيري حواله ورکي دا غو باندې خاتم د زهبو استعمال جاي دي دا بای صاحبونو منقول ترانچ پنځه صاحب کرام مبارک کرزي چاود غتو دا غو دې د سونو وي او دا سې دا غو نو پات نپځاو له لسنه سونو غو دې دا وخت پلیو دا وخت ام رویتنا لیمانا مالیم او دو مستق تجمحور دیحن نبی علی سام لسخوی نبت کرنا دی السپراتو انی خلو خلو قرنگ لگوال و تغییر شیب او متغیر گوال لسپنو وختو پتوروالی و جرل ایزار او راہ کل لنگ دا پینسون اللہ اندی و او ګذرانه ګول په څون اوس کر وتمارو دې <عندي> ځینو کار کېدل په ځینو سره د غیر محلیه د خپل محل نه د کزنانو د خپل خاونو محرمنو یلاو بل چې په ځینت کار کوي <عندي> و در بل قیام اوه له په مهرو باندې کدا خاص قسمت ده د 18 هېڅره خلقت ازمره وي باقي مختلف ګونټي وي دا وزیر ګونټه دا ادا شاهی ګونټه دا ادا پلان کې ګوټه دا چې سمې سمې کوي امام شافعی سیم نهې په جواز توخې قائل نه ترې واحد په شریعتونو راایمه په دې قائل نه والرقا الا بالمعوذات او دمنه مگر په مووزا تو یعنی هغه چې کومه شریعت موافق نه ځانبه کینه کې په درهاله پلان او غاریت دا کول نتاوی زنه لا یجو دی فظلم او وبو جدا کول لغیر او قال غیر محلی لا ود ما او محلی دم دی دا غزل دې باره کې مطلب تاسو خبره شوه او فساد سبیيه او پاسي د و نماز شما आमदार جی یو جنا اناتہ او ماشوم د تیور کې پریوښت ترې سي جما کوي ماشوم دي خراب غیر محرمه او دا سال کې شنو حرامون کې دی لره مقصد دا دي چې خنه غنه سو کو حرام نه دا پرادو سي تیور کولو په ټیم کې شو خماشم به خرابي کې خما باومن جاء خاتم الحدید دا وسپنی بغوتی بارے کې چکمه حدیث سره غنې دي دې بارے کې به ان شاء الله امر کی طرف کتابو نکاح کی خبر راشي ان التمیز ولو خاتما من حدیث کوم مراد دې دې کې نه وای چې دا وسپنی ګټه دایمو ثلاثو په نځ باندې جوړول جایزه دا یموسلاتونه زمونږ وړاندې امام ابو حنیفه مالک احمد امام می شاهبی ته پندمند دي جائز دی حدیث کمن راغله دین ظهور دلیل نش شافی دلیل نه اغه حدیث کم کتاب کې کیا کې ورای شیل تمیس ولو خاتمن مین حافظی محجر په خپل پاجر د نه حدیث څنګه شافی خلاف دی نو نویسی وای زوی هغه کده په زوی کې ناورته و او نه د ادم رضایت ته چقسات ته ترې اعتبار خیو سره نبی علی اسلام تراولو پا اگوانی گوتو من شبه لتانبی فقال نبی علی اسلام ویلویتا مالی سری مادر عجیدوچی مومین کستان ریحل هل بویدم وطانم فاتوارا حون اگو غرزوالا نم بیار آگو علی خانت من من حدید او پا دمانی گوتو دوست پانی نبی علی اسلام ویسری مادر چینا پتابانی گارن دا جانمیان اگو غرزوالا اینا اللہ پیغمبر امین ایش این اتخی ضرورت شنجوکم نا اللہ پیغمبر وی جوڑکم انوار اقدس پنونا و لا تلتیم محممسقالن میں پرکوئیو محممسقال چنانچہ ما سلام دارا چھ خاتم دوریقونا دورمسقال کمی کمی رحنا بکنیز باندی او دغی ورائید دیمام شاپیس ابن احمد امام احمد وی قیر دمسقال چکم دینو دا پری حدیث کی اداه روایت امام شافعی ابن حنبل درسی زیادت امام مالک پرندمانی درحامین و قرهم جای تو ساری یو درهم ده مسقال نو کټی کمنه دو درهم ده مسقال نو چې ده 3 درهم علي رہنه پنی او دریاشریش پګ گرام ده ده 100 پرندمانی بری اشاریش پا گراما دے جاپا نیزا نورپا نیزا پری اعتبارت و بیدا نیزا لفزیم جوڑی ولم یقل محمد عبداللہ علیہ وسلم ولم یقل حسن السلام المروضی اچا, اچا. دیان دیس کی سانت اگستاس و و دا وجده من قبل امیه ابو زباب دا لفظ راگ دو دا لفظ جکم دیانسی جمله موتریزه دا اصل عبارت امداز چه حدث یاسو بن الحارسی بن المعیقب عن جدیه خود دیسی کی منز کی جکم راوی دا الپاس سواق لگ چی دا جد دا چه ہو نو مور دا طرف نو چی دا اغنو دهغه کونیته ابو زباب ابو زباب دا موږ ترپنی نه کېد ابره سند کې دغه نو معاتب راغله واقع خلکان خاتم النبی صلی الله علیه وسلم من حدیث او ته د نبی علیہ الصلوحه د وخت په نوخه مل یون علیه بالزه چلاوه شو په غیبانی نه سپینو دا دغه موقعانه پیری کله دغه پلان کې مو واقع لکه <سؤال> ستکارټ په دې پدې غوته ساتي یو کان المعقب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ام عقیبه دې نه ګرانو په دې غوته د نبی له صلوات و سلام چې په ځای نه شنه زکه بکره بکره غوته کې اچو ولا که متي سړیو په امبر غوته راغوته کې راغله او یو کار حضرت محمد صلی الله عليه وسلم په دې کې یو څه وکړ دا حدیث تعالی جنہوں نقل لے شماعت نبی علیہ السلام پر مہلو شکل دعا کے نو دعا کے نو دعا اے اللہ مہ و سد او ما پسا ملار روان, روان, ملا روان کی نو چیدہ کلوے نو اذکر بالہدایتی ہدایت تنیق چیہ ہدایت کلو سوال کے نو دلاری اغت تصور کوئی چیدہ چیدہ چیدہ لاری او چه کلا در صدار زکرکه ان تصدید کسامستاسی در قول غش در اجتکه هستنگر چیر ایمان در زیسیده که چیر ایمان در بیدتیان و بریلیان چیلی ندیه ندیو اغا تصور در شیخ مخی تراله ایتراله ایتراله چه موریده لازگاه رو پتیم که یا پاهم حالت کی جگرد اغا پزدین که تصور در شیخ در شیخ در او پدیگو ایدا پایدنه چی بیوده غلط کارون ندیه او بیایی پا که بس تصروب هم لهم الله دا شرکیات و تلاری کلاو حل مناو غیر دا دا دا براینام پیران نری دیو در درو دنیا تباو بربار دیو خود په ګټو اپا گوٹونو گینای چه بار تعلیم تا چکت راوچی دیو شرکیات ہوئی متصریب الله دی دا الله نیسی و عمل سوک متصریب و نشتا دا شرکی تصروب تی او قیاس کول پر ایباندین او قیاس مال فارید دید. کلبکی داؤوی چووو د مقام نشیخ شکمنن دا لاری نا و دا غشن نا و روکی رے ہیں. منوو ایلکا داغ کی شرک تے شرک و ودی کی شرک نرازی. داؤو مخصم توجو سر دعا گوه چو ماتر سیدھا لارو اشترون. علمت کدا خبر اللہ برسو بوکی چی انسان خوله مانې کوم الفاظ د هغه الفاظ ردی د زله کنيشن برابر کی نو د زله کریشنجو توجوود ردی نه لکه زمو په قاهټ وای چې کله انسان مونږ توधरी نو نید د زله شریفه خوره الفاظ توجوود پر و نه داله زم وخت غلطه خبرې غلطي خبرې لازم شرکيات تلار کول دیو جنا کم جې محققين علماء په دې راته قال و نهه ان يذمن ان ذا ال خاتم ذکی دموته په هذي او په هذي سې شیته مور سبب اشاره وکړه چې استاد اشاره وکړه دغه ګوتې جواز سره د بارا جایزه ويګي تاسو زنانه د پاره پټو لکه چولې شي او سره د پاره ستدوکت چول جایزه یا تا تجی زینو چ بوګو ته مینه او نه خذو ول نه جوړ و نه خمی جامون ول می سرت یود سروګدون نمګالی تې مل کی سیدت قصیا مون تا تینه مینه شم جامیر تیراجم تیر شمیر مصل الله مزلعه چی پټیواله شوی پا کی تصویرن د تورنجی د چې پټې باندې پټې پټې او می تر شي ان کان ته ته نه دا یو شیو جوړو وبدنه نه ولي بولتي نصر خووند اند پروب کې نستاب سری اند یک بار یې خبر نه نیو نه دراو تسالام وکړه اچھا باو محجا پی تختم پی لیمین ایلی اثار دا گوتا وچو سوگ استعمال ای کنا پای خیل حد کی بای استعمال ای که پاکستی لیمین ایمام شعبی سے وہی افضل تختم کی امین دی پای جمہور پا نزبانی افضل پا تختم کی اثار دی روایات پای ایک مختلف تی زوہی پا روایت کی راضی اللہ چی امین کی تختم منسوخ شوئے اولوک رس بیس رے منسوخ شغید دا حناف و قولهم دی امین را غلی ری و گنگوهی را امواللہ و سارتور را امواللہ دا رکلی امامی ترمیزی کم روایتونو ذکر کردی اینو اغت ترجیح دیل ورکردی کم روایتونو دی امین دا قوی چنانچہ اگر دی امین پر بارہ کی حدیث مرفوز ذکر کردی دی اصار بارہ کی حدیث موقوف ذکر کردی گنگوهی را امواللہ دا رکلی کې حدیثی که خوی اثار را غلی دی خدا نین سبا وقتی دیشتی <تصف> شعار دی لہذا زدین اجتناف کا والفکار دی و قیمین کی استعمال والفکار دی لگن بل طرف تا الدر المختار چی کم تحقیق دیر را نقل کردی اگوی چې نا رواپیز چې گوی تی پلاس کئی نو پی امین کی پلاس کئی نو شعار ادا کرد نو اگر دیت قاضا کئی چی پسکی شی قیسار کی واشا ولیشتی دوی وجه او دا کړل چې زمبن باندې زینت ته او زینت ته خيلا سره مناسب دریو نو داوګه پک ویل شي یوخذو احادیث دلته چې محمد سلیم ذکر کړل داغه نماړنيږي چې اسار دا افضل دویینو دو حدیث دا اسار د ذکر کړل انه مې څو کانه تختم پیيمي دای دا ورو او بته ورو کانه تختم پیه ساری وکانه پسو کی باندی کپی دا غیر دا کم غمیچون باتین کب ترمت ورپس یہ روایت راولی نے ابن عمر کانیل بسخاتهم پیده یوسرا ورپس یہ روایت راولی رأیتو عالی سلط ابن عبدالی بن اوپل ابن, ابن بلمطرق خالمی فیلخیسر یومن فقلت ماہا زقاد رأیتو ابن عباس یل بسخاتم حاکزان و جعالت پسو عالی زحر زحر تاگرزو علیک او خیالنکی ابن عباس مغزای چیزی کرکو چنی بیس نو زه هرڅ کوم را له به تر با اکثر روایتونه کې هم دارغه وای او دغه په دې باندې د هغه په کاله کې نبی علی السلام <سؤال> او د هر دګری سره شیطان لہذا داسی لباص په ګینګلې وځنه کوم نو انسان په خپلوا کومه د دې وړو ده وروه الگته قواز نه کوڅه پره ټکراو نه پیدا کینو اممونو نه دا مولانا آزاد مین عبد الرحمان محسنی انصاری رایشی ننکې چې دراغي سره ونه یو جاريته اخلي شو او باغی د ګنګړي ووازنه کوي دا غوی مې داخله وې د مگر دا چې تاسو دې اګنګړي کټي سکتی امام رسول الله نور دلی پر مهاله او کوټ ملائکینو سپا کې جرث کې غړې یې دین ديवंत باو ماجا چې دستاني د یادو دی خلاصونه موږ نه معنا محمد ته دغه تاسو پدې کړه تر اوسه موږ د عام په دې دغه دغه دغه باو ماجا په په سونو انسان راک لګي په پتری به لګي نام جاي دې چرانجه من غرامدنی پر پوي <تصفيق> دې دني کعارفه یې بنه اصد تغظه کښوه فورز د کولاب جنگ د کولاب نه جهنی زمانه کې جنگ شو هغه سپر زور نه ځاله پوزه جوړ کړو نو باندې بویا شو امر وته په نبی عليه السلام فتخذ عن من ذهب نو هغه پوزه ځان نه جوړ کړ د ستر زرونه هر کړي دې پوزه ستر زر جوړول دا جېد نه غقنه په سره جايز دی دې ترې کې ثابت شو دی نگل سنتchat بردوط sangat کی نرها دقال جواب نمو احد با ام اجازه په ځහبل النساء له سونو استعمال زنانو د فارچکم حدیث راغلی دا خبره د مسکله است لري چې ځهب او په ځده النساء او د فارچ جاي ني رجال د فار سبد د نور نو او سونو د سره نه دی د سوده فارچ امام کی چمسنب کمر روایتونه ذکر کړلین دا غنځ نه سو د پرمنده آدمی الله کی شان دی کو د خبرت عائشه رزه هغه وایه قال په نبی علیہ السلام باندې سرکالی نجاشر طرف نه چې دا پکړو دتا ښوار کی گوته و د شنوونه پاک غمیو حبشي دو نبی علیہ السلام راوځي ولرګې فحدوسم یعودن داروغ د دې په دګی درې اړوی مور جنان حضرات تل کی چمه ته یا بابا جوګو ته پر دې توجه ولړی را نور کوه مې او ما مې بنتې بلاسي विनती نه بروک ته وي تحل <سؤال> بي هدا يا بني بچړې دې دین ځان له کاری جوړه پر دې توجه او تنګې ده خو زموږه محبت پیدا نشي او زه خلاصونه دې پرته ګړي خلکو تراپس کړه واه دی حدیث وګوره منه معلوم شوه چې څو خې چې کړی واجی خپل حبیب ته کړی دی و نو کړی دی تواجی کړی دی څونو او څو چو خې چې توق واجی خپل حبیب ته توق دی و نو توق دی تواجی توق د څونو او څو چې خې چې بنگړی واجی خپل حبیب ته بنگړی دی و نو بنگړی دی تواجی بنگړی دی څونو یګن لازم دی پتا چې په زړه دی لوبیکو هې دې نه ګوره دیماره کی شریحین حضرات بازیوئی چی چې تی حدیثت منی ناسیخولا حدیثتی چی انہا زین حرامن علی ذکوری امتی او دویم جامدن چی دین مراد اگر ایسوکے دا پخر دا پار استعمالی اکر اوستی او روایت کی لیوزی رہو توزی رہو تکے پکرا جائے الیوزی باتی او دریم داري چدين مراد هغه قاللي <سؤال> چې دغه زکار نه وي سلوورم جوابداري چدين مراد هغه درانه درانه قاللي له کبادي اميران خلک هغه جوړي د خلکو لپاره سہولت او پنځم جواب لري چې دا تذیهید د پارا خبر نه شي د کمه ځنانه چامین او چامین له سورون نو اچورې له په سټ د اور نه پرځه قیامت کمه ځنانه چې په خول غونو کې و علي واچې سورون اور ځوله وي دغه کې په مثله دی و اور نه پرځه طویلات چې ما کې ته او نو پرانګا ن باندې او دا اصول شنو نو موږ هرکه کټشو وي دي څنګه ماونه دغه چلو ده پرم دي لګلې مانول جن دي